І засвітилася. Десь неподалік лопотіло листя, брязкали відрами біля колонки, а ще далі голосно балакали дві жінки. Він раптом збагнув, яка чудова і правильна вимова у тих жінок, які розкішні і переливні їхні голоси. Лежав широко, розплющившись. Тоді вона знову заграла, а та повільна. Але така незвичайна музика тяглася з глибини його нутра, співали там сонячні скрипки, ніжні і сторожки, лопатіла і лопотіло листя, сонячні пальці вдаряли об нього, як об клавіші, зорили на нього великі, знайомі, невимірно вабні очі, а там, де бурліє струмок, озвалося фортепіано, а де бджоли обсіли галявину, тихо заструміли віланчелі. Він слухав ту музику, і йому здавалося, що це тільки випадок, що грає її а те чорне клопасте радіо. Таку музику не може написати жива людина. Складає її вся велика і багатомагнітна природа. Війшла в його тіло як вода, і він подумав, що це таки справді була вода. А кімната, де лежить він зараз, широко розплющивши очі, тільки проміжний пункт у його довгій мандрівці – до справжнього острова Тиші. Встав, намагаючись не зруйнувати тонкої і такої ненадійної матерії свого настрою, і підійшов до вікна. Старша дочка Олександри Панасівни роздмухувала вогонь у літній печі, стулила губенята і заповзято дула. Вогник спалахнув, ставалося з її вуст, і пробіг по хмизу. Дівчинка встала, витерши за п'ястям сльози. Володимир побачив, яка прозора і тоненька ця дитина. Здалося йому, що спурхне від землі і полетить у синюще повітря, як пташка. Дим рівно став від печі до неба. Володимир зирнув на вулицю і побачив, що таких димів стоїть над околицю з двадцять. Вони ті стовпи підпирали небо, як геркулесові. Виливались там у вишені у нестерпно білі клубасті хмари. Старша дочка Олександри Панасівни взяла на своє утле клубеня миску з білизною і пішла росяною стежкою до річки. Поблискували босі і мокрі її ноги, світле волосся розсипалося по плечах і грало, а коли вона зігнулася біля води і розстелила по течії біле простирадло, він зрозумів, що музика полонила його до кінця, що вона охоплює цілий окрай, бо й грає її для нього весь оцей широкий, залитий сонцем світ. Покульгав чимдуж до дверей, відкинув защіпку і спинився на порозі, примружившись від сонця. Там, на горі, в сонячному диму спливала скеля. Трохи далі топився дім, наполовину схований у зелені, Ясно світилася стежка, що спускалася з гори, і йшов по ній напівголий хлопчак, широко розмахуючи руками. Хлопця покликало в той ранок теж таке сонце, що розбудило і Володимира. Він устав, і ступаючи навшпиньки, щоб не розбудити матері і прабабці, вийшов на ганок. Тихе світло огріло землю, розлившись надовкіл хиткою марливою мережею, тонко сплетеною із сонячного проміння. Стояв і дивився, і відчував сон, який ще не відчепився від його повік. Снилося йому, що він вирушив у далекі мандри, вдявши на себе чорний хітон-мандрованця, і взявши до рук високу людський зріз палицю, ясно синю дорогу побачив у той ранок хлопець. Клалася вона мостом з їхньої гори на гору протилежну, перерізала Варваровий сад і тяглася туди далі, до лісу. Йому аж дихання заклало, так захотілося ступити на те синє полотно і рушити по ньому, не озираючись. Зійшов із ганку і біля хвіртка озирнувся, дім ще спав, сонно, заклепивши віконницями вікна. Спали там сотні книжок, що встиг він уже прочитати, і спали інші сотні книжок, які він прочитає значно пізніше. Хлопець не жалкував за тими непрочитаними книжками, знав, що рецепта на свій пошук там не відчитає, відгадає його лише на цій ясно-синій дорозі, що стелиться перед ним, залита тремким ранішнім світлом, покликала його могутнім голосом, і він, малий та нікчемний перед її величю, відчув, що обливає його потом. Думка покинути цей дім пробудилась у ньому не вперше. Прийде час, неодноразово гадкував він, і йому таки доведеться піти в широкий світ. Хто зна, де носитиме його і чи повернеться він? Просто піде, а решта все виясниться. Рушив по вогкій від ранкової роси з і біг, аж доки зупинився захекано на скелі. Глибока і далека долина розстелилася перед ним, і він спрагло і тужно вдивлявся в неї. На її краю синів гребінь лісу, спала над ним спокійна біла хмарка. Вулиця, яка добігала до школи, була залита сріблястим серпанком, стояли там білі і рівні стовпи диму. Найближчий стовп виростав біля школи, від нього віддалялася з мискою, поставленою на бік, доненька постать. Він миттю її впізнав і відчув, що на серці йому потепліла. Дорога, Перед його очима захиталася, поступово розчиняючись і розріджуючись. Відчув жаль, що так нагло вона пропадає, але то був легкий жаль. Там у долині полоскала білі, аж світилися полотниська юне, ясне дівча. Хлопець зітхнув і рушив по стежці вниз. Каміння осипалося з-під ніг і котилося додолу. Він ішов, і тепло в серці розширялось у ньому і розросталося. Було кудлате й лагідне, і поки дійшов він до той надмір тонкої полоскальниці, стало воно, як та біла хмарка на синім гребенем лісу. «Доброго ранку!» – сказав хлопець, стаючи коліньми в пісок. «Доброго ранку!» – тоненько відгукнулася Неоніла і освітила його привітною усмішкою. Хлопець занурив у пісок обидві долоні, сильно їх стис, і, поставивши перед собою кулаки, почав повільно випускати з них прозорий пил. Іван розгорнув зошита, але писати не став. Дивився вниз, де розцелялися обійстя і лежала спокійна долоня вулиці, по якій сновигали жінки і діти. Чоловіків було зовсім небагато, та й то самі діти. Не біля кожної хати стояла і жінка. Їх випило на цілий день місто зі своїми заводами та фабриками. Порожні хати – Побачив старий і незапалені літні печі. Ввечері вони задимлять, як і вранці. Вдень на багатьох обійстях тільки кури гребуться і ліниво погавкають собаки. На Галявині біля греблі хлопчаки ганяли в футбол. Трохи віддалік зібралися з грайкою дівчатка, понатягали на колінця платячка і вели свою дівчачу бесіду. Старий вдивлявся у цей світ чіпко і пильно, напружувався, Аж починала боліта йому голова. Однак дивився і дивився. Вулиця, за якою стежить він, ось уже 50 років, лежала перед ним так само жива і заклопотана. Ті жінки, що залишалися вдома, неквапно прятали хатню роботу. Побачив він і юну матір, що загойкувала дитину і тихо співала їй колескової. Цей образ наближався до нього ближче і ближче, і він зміг роздивитися її ретельніше. Юна мати з дитям біля грудей таємниче всміхалася до свого первістка. Перевів погляд і побачив двох дідів – Бондаря, Власюка і Козадоя. Бондар стругав клепки для діжки, коло нього замер, засунувши пальця до рота, його шмаркатий онук. Інколи Бондар зупинявся і втирав із слова піт – було йому вже важко ходити біля свого давнього ремесла. Іван дивлявся в очі старого власюка, який наблизив силою уяви. Були вони сиві і пригаслі. «Ось вони, мої ровесники», – подумав він. І на вуста йому знайшла сумна усмішка. Перевів погляд трохи далі. Сидів, подрімуючи біля хлівчика, з цапом козодой. Очі його були приплющені а сорочка на грудях зіймалася і опускалася. Козодой спав, спираючись об стіну хлівчика, а звідти визирав, тоскно дивлячись на світ, старий, аж посірілий цап. Поширював от себе важкий дух, тож хто проходив тою вулицею, затикав носа, а вразливіші на запахи обходили козодоєвий дім стороною». Хлівчик зачинявся розхитаними дверцятами, в яких було вирізано отвір у формі серця. В той отвір і висувалася жахка, брудна, цапина морда. Івановий погляд блукав далі по вулиці. Він спинився на дівчині, яка чесала волосся, і поспівувала. Волосся текло на плечі густою каштановою хвилею, червоні вуста стулялися і розстулялися, а погідне обличчя було залите серпневим сонцем. На те обличчя задивився якийсь юнак, перехожий, і дівчина раптом зашарилася і захліпала очима. Або я відчула, що доля звела їх у цьому моменті, може і недаремно. Велика хвиля підкочувалася Іванові під ноги. Вона на мить заплеснула ту вулицю, яку так пильно розглядав. Яскраве світло запалало навколо. Відчув його відразу і обережно потягся за глівцем, затис цупко і почав виводити в зошиті літери за літерою, слово за словом. Знову здалося йому, що почув шелесть крил, ціле небо стало покрите тими білими крильми. Дописував сторінку, вже поспішаючи, олівець його біг по папері, лишаючи після себе майже незрозумілі знаки. Пізніше доля примусить розшифрувати ті знаки Іванового правнука вперших. Зараз же він тільки чув шелест крил і бачив небо засипане птицями. Серце його облилося червоною патокою, вуста стали вузькі затиснуті. Великий степ він побачив і забуту світом фортецю між нього. Уста його почали шепотіти слова, які виривалися йому з-під руки. Світло навколо хиталося, наче розвішені простирадла, і він поступово сам ставав птахом, який готувався злетіти в небо, щоб звідти зирнути на цей світ. Сльози вибивалися йому на очі, і вже не бачив через них і того, що мережила його рука, а коли вона зовсім омліла і олівець викотався без сила з пальців, ще довго сидів блідий, як полотно, і довго слухав, як шалено калатає в грудях серце. Отямившись, побачив він шкільне подвір'я. На ньому пронатно блищали свіжопофарбовані парти. Стояв біля них високий чоловік із густо-чорним волоссям неподалік. Замерли з пенцлями в руках двоє хлопчаків і одна дівчинка. Почув він від школи повільний та погідний спів. Спрозоріли стіни, і побачив він четверо жінок, що натхненно вимахували квачами. Мелодія улягалася із плавкими рухами їхніх тіл. Уста були розтулені, лиця заляпані глиною, чистий і свіжий дух побілки відчув старий. Він знав тих жінок та дітей, не знав тільки того, Чорноволосого серед двору побачив раптом, як визинула до нього його онука вперших і щось весело сказала. Чорноволосий повернувся до неї, срібну нитку відчув старий, що раптово пов'язала цих двох.